وره قاف و حامیم احقاف داخرنه صورت ته داغا وو او دیکیا دیالسه من شبه جواب کئی شبه داوه چی من منگ اللہ تنیزی کئی منگ دا اللہ دل بار ترسی منگ زکیو ترہ مدد شوائیو زکی دیورا مدد کئو د جواب برو سوره شې اديشتم هيات کې درو وای اگر څه کوچنی وليم وله ولا امدادو نه کو پهلول انا سروم اللذین اتخذوا من دون الله قربانان لیا ولې امدادو نه کو دیو هاو چ ديو نیولې به دلانا مزګار صفاده زکات مددگار نيوليو امی وله بل زلوانم بل قرش دیونا دای زروض دیو اګه جوړی نشخ لاس ولېتا لاس کې د اخلاص او طاقت اول کې ترغیب ورکه قران ته حمیم تنزيل کتاب را لګل د کتاب الله طرف نه دی ضرور دی حکمتون و عالم ما خلقنا سماوات و اذل اخلياب مسره توحيد او نه پیدا کړی من اسمان او زمکی هغه دی د کی دي نمې لري پیدا کړی الا بلا مگر د پار دې زار دا الله ما ازار حق له پیدا کړلی او دې لولا کرولا کلمه خلقت الافاق اسمان ازمکی مستاد وینه پیدا کړلی دا نه دا می پیدا کړی دی د پار دو دې چې حق راشي واجل مسما د دلل د توحید باندې نغادیس سندن صاحبی دن یکو صاحبی شنی معول لے لولا خلقو کلی توحید لما خلقتو لپلاک خطم توحید را نہیں پیدا کړې ما اسمان پیدا پیدا کری خطم توحید را پیدا کرنے و اسمان نمیستا پارا توحید دلیل پیدا کرلی توحید بان دلیل لی او اجلیموس آگا سانچی دی اما اندی روموری دون دا غنا شي مخڑایی نو کلو خبر را کئی دا مطالبه دلیل که دا مشرکنا اے مشرکا ساسر دلیل شده پی اقبل کرتا اقلی نقلی وحی وا خبر کئی ما اگا چرا ما دا کوئی پیدا الارونی او خائماتا مادا خلقو مندارا سکریشما سپیدا شکر ازمکی دیو پیزما کی سکریشما شتا پلان کر لائے پلان کر لائے املا کی پلان کیلو ورکړل پلان کیلو ورکړل املم شرکون یا دی ولرا برخه ده په اسمانو کې داغه دلیلې مطالبه نه کوي د دلیل مطالبا دا دلیلې اصلي شو ارونی ما خلقو دلیل اصلي او ایتونی به کتاب قبل آدھا دا دلیل شو ما مادة کتاب مخال دې نه چې وحي وکړي دلیل وحي اواสารت من علمین د دې نقلي یا باقی ماند ذ علم نه کچړتا سپوي غي یو د درو درو عقلین عقلي وحي مطالبه جوړا و منزل نسو د غد ګمرا دا غچانه شرماس کې بيزال نه اغه سوچ قبول نشي کوله ته ماده پوری او د یو د چغ داغه نبی خبر دي اوا ته پته نشته چه مانگ دا چاست چاگو اللہ دا دیاد دلان دے روح و مان نقل کردی چه دا پتا ور تولنیشتا زکا اللہ اگو خوشحالی ور کرلی پا خوشحالی ور نو دا دی دا پتا وردنیشتی من دربار سوک او لیوزمون سوک سوال کئی کم دو جماع دی نبی اخو زیر او کوم ذو ذی العقول بیا وګورو فین کان من المقبولین اند الله کله الله تعالی زی خلقی نو فل اشتغال ان ذلک وفی من الخير او زانه خوشاله وخت دی قبر کې خوشاله دي نعمتونه په خورا کوو ان استاجه او د سبب پکره او کنا نه عرامدو بدبخته دشمنې د الله ولهقان من دایلله ش سووجین الانس بیا عغ خو د چا بندې ک چ کوه نه کوله او کمرات نه مقبولین شي نهغې کار بندې ګ ځانله په خوشاله وختري ستا چغه بهوري ستا تکلی بهصوروري. زان ول الله صلی الله علیه و آله نامنزل سوق دی غد گمرا دا غانا ترامت کی بد الله هغه و د یو د چغه دا خبر دین او اظهار شر الناس کلا چپور خلک کانو ایوجو لوما تا دوزر دوشمنان ایو او یو براه مشران په بندګی دې انکار کوونکې زوم بندګیونه را کړي او عزات او کلا شوره سې شپې و زمګاتونه سرګن نو واي کافران حقا کلا چراغ او تدا جادو خاران ام یقول نبترا زجر پنکار در رسالت بلکې واي جوړ ته ځان دا, دا مسره خودی ځان رغې جو انې په ترې ته کما جوړ کړی ځانا نوغدار نیم مادر دا صاحب زلن زربر الله په دې پاره چې نو دې کې تاسو ټول احوال ورته معلوم دي چې نو دې په وکای کې هم دې الله په او کفای به شي نن پر دې الله غوا زمو سوسمن کې الله بخون کې رحم کون کې ده ما كنت نیمزو بزمین الرسول ناشنا در نا. رسولان نه زه خو ناشنا نه مکه رسولان اگلی کنا مسلې ته ومانا اونیم دو مگر یرون کے مخکارا زماق کاردار دیشی رومو و مبین قلوائے آرائیتم خبر راکے ماذرہ انکانا من دللہ دا دل نقلی بیانے پا توحید بانے قیدہ توحید دا اللہ طرفنا و کفرتم بی او تاسو انکار کوئی دینا تاسو انمانے و شیدہ شایدن بنی اسرائیل گوئی کرلے و گوئی کون کی بنی اسرائیل نه په مسل دادی دسی گوئی غم کرلا قامنا دې مانره او پخپر او استكبر تم اوري تاسو شاهد سو کو دې واره کې سو کوئی چمرا د شاهدنا یو سره راغلو غوي خړیو ن همکه او غوي خړیو سوک دینه دالی شاهدنا سوک چو مراد دا دین آغا سڑے دے چاگر او غوئی په توحید بنیوکڑا شاید شایدون یہودی راگلے ہو خدا خبرہ سین دا ذکر چی مکہ کی یہود خونو حدیث سیوکیم دیدی کرنیشتا اصل مراد دا شایدنا تورات تھے او یا تین مراد موسیٰ علیہ السلام دے ماندہ حبر رہا کہی کچھری دالا دغیر دتر او عطاس انکار کوئی انکار من دللا قید اللہ تر اپنا انکار کوئی لگی و شہد شہدن گوئی کر دے یو گوئی کون کی یو گوئی کون کی گوئی کر دا کون کے سکھ دے تورات تھے من بنی سید بنی سید نالا مسیم مسل ده یا یو گوئی کون کی گوئی کرده چو خود موسی علیہ السلام ده دو شاندی گوئی سن چیزو ما افا, ان افا ام امنا اغیمان روڑ لیوست اکبر تو موڑی تاسو بے شکا اللہ توپیق نور کی قوم ظالمانو تا دا زجر وائی کافر ممنانو تا لو كان خيرا ان كشري ود دين غره ما سبقوني له نو مخيشون ديوتا الکا دا غره نه زکا من غدي نو بري خو مټول مخيو خدای دین غره نه نه منګه زکا مخکی کیګونو ما سبقوني له دیو جنا دي ايات می کسير نقل کوي و اعمال سنت والجماعه فيقول كل قول نفر لم يثبت عن الصحابه دیعت لانجیو گوری بیا ہر قول فیل صحابوں نے صحابی تا اپنیت دسوابی سڑکین دا بیدت تے دیعت زیل کی اغنقل قی اینن اللذینا داوئی ومن قبلی کتاب موسیٰ او مخیر دینا کتاب موسیٰ علیہ السلام دے امامن پیشوا او میربانی او دا کتاب ت <تزدیخ> کوون کې د په جبارهئ د پااره چې ې آګسان چې ظریمان دي او د محهدی ان ل نقالو دا ترغی ووررک استقامت ته یقې آګسان چې و هغې مون د الله او بیادرې دل پهې نو بهره پهی نه بجو غمجن شي داګسان ولا کګسان اسول جن نه دا جنتیان دي ژنت کېېشي پهلو پرې شپ دا په سو عملدي اوسندین سا نو. تا ترغیب ورکے عمالی صالحو تا وشید کردئے منگی انسان تا پاغ دا مور اپلار کی احسان اندر خیر خیر گڑی خو سراؤکا مور اپلار سراؤکا حملت و امو پورتکڑا او دلر موردو قرآن پا تکلیم او زیگولیو پا تکلیم و حملو پی سوالو پا لاز کی گرزوال دا حمل نمراسی لازکی کردو او صاحبین و حمل نمراسی حمل فی بتن دے دیو جنا صاحبین و پنزبان دے مددو رضاعت دو کال دی او د امام سی پنزبان مددو رضاعت دو نم کال دی نا غادل دکی وصوین ان انسان بوالدهی پاگد مورب دار که احسانا امرتون مو پورتکل رموردو قرآن وزاعت و قرآن زیگول و پزور پتکلیف او بیا حمل دتو لاس کې ګرځول د چینه شو کول 30 نه دا دیش میشتي دا حمل بالاکوفته لاسونو کې ګرځول موسی عليه السلام اوو ته نحمل بالبطن او حمل بالاکوف زګورای با شپ کلان کو تاسیس راشیو د حمل یومان وشو او بس د حمل بلمان وشو تاسیس ولایت تاکید نه <تضحك> سرا اسو نشارن حتا اذا بلغ شدہ تردی چورسی زوانی ته بلغار بین لرسن ورسی سل یوخ توش پوتا قال سل یوخ تو کولون تا سل یوخ تو کولون شو بالغ با شو وایری از ما ربا او زین را کی ما غری شو ګورو کم دنیا مستا شکر دیو پمنګا ضاپ مور پلا امرو کمس ساری انیک چغ پسندي کې زمانہ واس او استاو کې مازه ما په اولاد کې یقینن زه راګر زمو تا تا او زي هم تا بيدارونه دا غسانين تقبلهم قبلهم عمل نه کړلي د دې عمل نه قبلهم ونتجاوز عن سيئاتهم در گزر کو ما تکلیفون اديونه تکلیفون ولنور کوم واخذينكم مو پیا صاحب جننا بجنته کوي وادست کې لوز رښتیا ریشتیا له ځنه آره کار یادون سر له س کې دي شو زجر برای موریزین آګه څنګه چوي مورپلار تا اوپین الاک شي تاسو له رسولان علاقه دې رسولان ته یدانې نه ما سر له س کوی چې بوزم بیا او ترشي په نړۍ زما نه مخ کې او ما استغسان الا تدوان الا تو فریار کوي چې الاک شي مان روانا یقینا له ځ الله دې رشتہ لول دا اللہ اگر اشتیا دے ایمان روڑا فیقولنو ایدے ماد حادا نیدہ مگر کسی بخانو دا گسان دی سابیل شیع پدیو مانے قول دازا فی اممین پا ٹولو کی تیوشی دی مخیل دیونا من الجن دی پیریانو انساناننا انہم یقنندوی کانو خاسرین ٹولتاوانیان دی ولیکلن درجات داریو دپار مرتبی دا نه دی دي بورکیو لرا اللہ الله ملنا دیو اوم 라이 زمون او په دې وزورم نشي کېره پورو پورو ورګري شي اوس ته یهانت د دنیا تزهید مین دنیا سره لمتړې یوما پاور چې پیس پشي کافر عل النار اور او عزبتم تا او به عزاب تم ته باج کوم بولتا سو خوشالې خپل زیوه خوشالې د دنیا کې پاتې کړلې فل حیات دنیا واستمتاتم پی دیه واسه باري ننن تجدونا بدر کولیشی دعظاو در اصوائی پس اوبدا اغیی چی اوڑی دے بزماکی با غیر داکنا اوی ما کنتم تفسوکونو او نافرمانی وزکر اخااد یاد که اخااد یوداد یانونا حود السلام وزکر اخااد یاد که حود علیہ السلام کلیچوی روخ بالقوم بلاقاب پاگا شکلن از وقع د خلت نوور حالدارې ت شوو یرونې دنه مخکې نورم دا کار کړو من بیا دی او من خلفی اللهتاببدله الله د بند کې دوسمه کوئ مګر الله له زه تاسوبان د ریګم دذاب دوه دی وئ ویل دوی بی ااجته نه را لکې چې واړی منږ د خپلومت ګارانونه راتوړه مږ د پاذاب چېریې نه منګه یقی ان کوونته ک چرییتتو یه تو دستا دی قانونان قالا اویل پیغمبر یقیناً علم دا دی بسنگ دا لیکن رسوم تا استاغا چلی گل شیم باغی لیکن زو انم تاسو قوماً تجھلون یو قوم نافوا فلما راوه ارکل چوری دا وریض عارضاً راتون کیوا مستقبل او دی اتیم او مخکون کیوا اغا بادو دیو تا وریض روانو دیو خوشا لشون حَذَارِذُونَ دَاوَرِیَ وَرُونَ کی فَم باندھے دا وَسویَز باران رووریم باندې یخ پښون حَذَارِذُونَ مُنْتَظِرُونَ اَللَهِ نَ بَلَوْمَ سَاجَلْتُمْ دَغَازَاو دِتَدارو سره اوتَلو تاسو رَے ہُن تَیِبُونَ دا رَے دَیَ عَذَابٌ شَدِید پَدِ گَازَاو دِسَخ رَے او رِیَاح کِم پرَ کَړَاو رَے مُسْتَامِرِی کِ او رِیَاح مُسْتَامِرِی کِ پَنیَمت کِ تو میرو کله شین الکیر یو شه حکومت در خپل نوګه زلبی چنلې ده ګیدو مگر زین نه دا غی د قشان بدلور کوم مجرمانو ته ولقد مکنناکوم د تخیب دونیوی تمکیوالته یفنن من زور کله جو ته پاکې چیزونه درکړه تاسو ته فی پای کې وجال ناو لهم غرذل نه ماګه ذرا سمعن واقسارا غرذل نه ماګه سمع قد د دو د پوواف دا او ړهګ سوچله پهماغنام پیدا نهک راغېته غګو دغې او ن سر دغې نړو دغې میشه دهبر کله چې دوین او نایررو ش بیو با غې د پرټورکې کوې که دا لک نه کې نوګلا ک دی ماهوله کوم چاپیره ساسو په خپل خودت دپاره چې را و کردي. مانگا علا کردی نو ساگا شبا فلولا نصرهم چه مانی ول نولیم دادونکو دبیم آگسانو چنولیو دی بیدالانا قربان آلیا مددگار دا پار دقت نزده کتا ایگ ولولیم دادونکو درووای مانی ولیم انصال ما بخلاسی ولی ولیم دادونکو بلد دلوانم رکشولدیونا وزایلی کفکوم داو درو ددیو داد دیو درو درو ظاهرې ګیرو کوم بیا فاهیمم دا د دې وروم ظاهرې ګیرو کوم ما کهب ترونه جوړولم دا ځاسی کتاب دې چې دا فیریا باندې اثر کوي وګوره فیریا کې انقلاب راوستا کې ناراضي ها فیريان قران تر وونډي شور کوي الکه شور مکوې راځي قران اوري اوزې قران تر پیان خورران ته راونډږ او کنی ورته او دقرران ته ن راونډږيخورران ته نره چې کنی ورته چې دا د الله کتاب دی الله پیریان پیر نه لاندې شو پیریان یو بل خامو کوي الکه چپ شيئقرران بیاېږي د ورد کتاب د توات او ناشنای کتاب دی چو او د داسې نه کوې چې بل خااموش خامو ران بیاږي دو قرآ مقابله کې نور کارو پرئ و ایس او کرچ والو مونږ تا دربط نه فرنج وډاله پیریانه سمون القران خو هي خود قران ظاهر کړ شو دی قران تا قالو وې دي انثو خاموش چپسې فلمه پزیه انار کړ چې پروشه قران واولې دلقومون ذیرون کی لاړ القوم نه ارول اور پیریانه قران اورېدو لاړ خپل قوم دې بیان شروع کو د ملا کار سره بیان کول د خلکوتهیان کوې خلکو دی رسئ دانه چې ش اوله پټه بهترري اوری که نه نه به چامله سوه باې بلڅ ک چې موتی پوت نه شي او ګزاره مزاره د دا خراب شي دا به نه کوي د بهلا د رسئ د خپ لوس مناسسی پیریانو یر کار او د ل منه ز منکو منګورې دلیو کتاب. علیک السلام پس مو صالح السلام تصدیق کو ان کے دا چې مخکله دین دین لارخه په طرف د حق او نيغ لارتا اې زمون کو ما عجیب د الله اجابته کوم نه زبرون کې ځالنا دا, دا, دا چې چار ولې دا اصلي اومانه کامیاب شي ایمان اوره بزو بخنو وو کی توسه جرمونو تاسو او وې ژر کوم بچبگی تاسو د عذاب دردناک نام او چاچی ابو روانو په دو دا الله نه اخلاصونی کې بزمای کیم او نشره الله عبید الله نه ورین سو اولیاء مرغار داګه سان ګمړی ښکارګی دي او لميره انه ګوري چې کنه الله پیدا کړ اسمان روزم کې ولم یا بیا بخلق ان سره شه الله دایې پیدائش باندې نه نه سره شه وقاد الآن پدې خبره سرافور تک موږ ولې نه قادر وایي د دې معنی رول لذي یادول یو وایي یا نه حیا یا حیا یا یا یا معنی سره او ته نه یا یو دعی عیاء نده مانی سرکی دل دل دکی دل سمیح سماؤ نده مانی سرکی دل ولم یعیاء اونو سرش اللہ پپیداشت دیو قادر ازادتیں پدیج جوندی کمڑو بلکی بلاولی نده یکنان اللہ پارس قدرت والدیں ویوما یوردون تخیب اخری پاورد چی پیش بشی کافر اور تا او بویورت اللہ علی سہا دا اور بلحق رشتیان دا رشتیانو ابو جانمیان ولی نده بلا وربنا او قسمو دی پربون ابو ای اللہ اسے کی عذاب اما کنتم تکفورون پسودکو پرساسو تسلیح اخرگی فس بیر کلکشا کما صبرو لازم لکا صبر کرو امتناک خود رسولانونا ولا تستاجل لهم پتلوار سرم وعدیو لرام عذاب کانو یو مې روانه غوې کی دیو باغ او چوبې ني مایوادونه اغژرول سره شه دي لم يلبسو درنګ بيني تر کړه الا ساتمنار مگر یو غړې دور دي ته دنیا ژوند متا سي خار شي بلاه د رسوله سوره ندي بلاه د سوره د رسوله دي حواميم د رسوله سوره چې مخلوق ته رسول شي بلاه فعالیو لکو نالاکیگی مر قوم ظالمانو نالاکیگی مگر ظالمانو فعالیو لکو إلا القوم الفاسقونو نالاکیگی مگر قوم نافرمان داد دا صورتون در دا رسولو دی دا حوامیم چه بیان شو بلاغن داید دا رسولو دا مخلوق تو رسولشی نچه مخلوق در رسول اکنه مخلوق, مخلوق خبرتم را گوندی کنا قرآن تبغیدی عوری بے زانی پوکی نفعالیو لکو نشعلاکو لئے اللہ القوم الفاسقون مگر قوم نافرمان نافرمان لکو لئے